وَنَتوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma erina lhaqa, haqa, wa rzukna të tibaha, wa erina lbatila, batila, wa rzukna qtenaba. Gjemat litë ndëruar, dhe lazar shumë të respektuar, të gjitha falëndërimet, dhe të gjitha lavdit, i takojnë më të drejtë Allahut, zotit, dhe sunduësit të ditës se gjykimit dita e ma dhe lahtaris. Për shëndetjet dhe shumë selamet, i adresoj për Muhammedin a.s. për familin e ti të pëkuar, për shëqnin e ti burra dhe me plat vlera të njerëzis, dhe për mbarë u metin e ti deri në ditën e kataklizmes Dita e drejtësisë. Pastaj i të dashuritë mi, vëllezër besimtarë, në këtë ditë të bekuamë, në këtë ditë veçumë dhe shumë të respektuamë dhe shumë të dalluar. Ne besimtarët musliman, pra i të gjitha punëve tona prioritet kësaj dite me adhurim dhe me fal namazin e xumës dhe me vëmendje me përqel hudben jemi të përcaktuar. Dhe prioritet kryesori joni është që këtë ditë Allahu të në pranëj, që thirje tona, lutje tona, Allahu dhul Gjelal masë në i refuzon. E këmë vare të dashurit e mi prej punve tona dhe prej seriëzitetit dhe intenzitetit të pendimit tonë seriëz, çi kemi për Allahun Dhul Jelal. Të dashuritë mi sa herë që përmendet emri peigamberit sallallahu alaihi wasallam zemrat tona dridhen. lkurat tona rënçefën se nuk e patën fatin këta sy ta shohin atë peigamberin sallallahu alaihi wasallam. Për sytë e zamrëve tona. Dhe kja zamër dhe ky shpirt fuqimisht beson se aja është vula pejgamberis. Dhe na do duaj sa të flasim për pozitën e ti të Allahu Dhul Gjelal dhe ka mëndu se titulli kësa i khutbes të jetë pozita e pejgamberit Mustafa Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem të Allahu Dhul Gjelal. Të dashmë të mië Allahu dhul Jalal ka garantuar për pejgamberin alayhi salatu was salam se ai asht i plot i informuar edhe asht i padevijuar në asnjë rrethan. Thot Zoti në Kur'an ma dhall sahibukum wa ma gha wa që do thotë gjuan shqipe ai nuk është humb dhe kurr një herë nuk devijohet. Pastaj thot Allahu wa ma yantiqu an al-hawa Ai nuk flet prej mendjes të ti, tij, ai nuk flet prej xhepit të ti, tij, por ai flet dhe i kupton thirrjet e Allahut, te cilat i shpallën në vazhdimsi. Pastaj Allahu thotë ka garantuar atje për shikimin e tij. Ma zaqal basar, ma zaqal basru wa ma tqa. Ai nuk qyyr atje ku nuk duhet me qyyr. Ai madje kontrollon shikimin e tij. Madje Zoti ka garantu për zemrën e ti, ka thonë Allahu, ma këdhe belfuadu mara, a, nuk genjen zemrë e këti pejgamberi se që ka pa, këto e ka thonë, kërë Allahu e ka ngritë në qëta të pojë që e pe i pejgamberin, alëhi salatu e selam, pasaj Allahu thotë, e lem në shëra hëllë e kësat dhërek, a nuk ta kemi qa gjokësin tënë, që ta pasrojmë zemrën të ndë, oa Muhammed alëhi salatu e selam, pasaj i thotë Allahu, U rrafëna lek dhikrak e kemi ngrit o peigamber famën tënde fama dhe emri yt den ditën e kiametit do të përmendet pastaj i thot Allahu wadhana anka wizrak dhe kemi larguar të barrën e mëkateve të cilën secili njerëj ka pas veti dhe randon për çata nuk është komod vjalti ti për çata e çesa njeriu është shpesh i nervozum vlei stresum se ka probleme, mëka të të lojnë, refleksionë dhe pasionë shumë të rëzikshme. A këtë pejgamber a.s. nuk e ka pasë. Pastaj thëtë Allahu, bil mu'minin e rraufur rahim, është i butë për besimtartë. Pastaj thëtë, po qyshë nuk e besojnë këta njerës këtë pejgamber, allëmehu shedi dulkua, e ka mësu i forti, Allahu e ka mësu këtë pejgamber. Pastaj për të përmbyll krejt këtë, Fata Allahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Dhe ti Muhammed je në piedestalin më të lartë të vlerave të moralit. Si ti askush nuk është. E me të drejtë Allahu thot: Inna Allaha wa malaikatehu yusalluna 'alan-Nabi. Vërtet Allahu dhe malaqet e tij dërgojnë selavat për kan, për pejgamberin ton. Fatë dha besimtar dërgani salavate për Muhammedin sallallahu aleyhi oselim. Dhe me të drejtë kanë thonë djetarë të parë dhe djetarë të fundit se pozitën e pejgamberit aleyhi selam nuk din kërkush me e këshkru dhe me përshkru të allahu për vetësë allahu dhullë gjelalë. Për vetësë allahu i që një ka garantu me djetë rajete ka fol për pejgamberin aleyhis salatu was ma aleyhi salam madjehet pejgamberi sallallahu alaihi wasalam shembulli im dhe shembulli pejgamberëve para me që kanë qenë është sikurse një njerëz i cili ka ndërtuani ndërtesë dhe e gjithë e bukur e vizitojnë por vetëm në një qoshe ka munguar një tullë e ajo tullë thot jamunë unë jam vula pejgamberis me mua është thellu vargu i gjithë profetesis pejgamberi është vula e pejgamberis Ma djetë të dashënë të mi për këtë pejgamber, Allahu dhul Gjelal është betu, ka thonë pasha para ditën, e ka thonë pasha ditën, e pasha natën, ti o pejgamber nuk je kumë dorë prej teje, nuk je kumë dorë patë pa ndimu ka uzën tënde, nuk je kumë dorë a pejgamber, pa e ditë njerëzit se ti e pejgamberi ja Allahu. Pas taj të dashënë të mi për këtë pejgamber, se cilit pejgamber pas ati, Allahu i ka shpall dhe i ka thënë dhe i ka fol se nëse vjen pejgamberi Muhammedu aleyhis salam duke qenë ju i në jet në jet gjatësi të jetës tuaj do të dua i moradhit prapa pejgamberit sallallahu aleyhi sallim. Përket ka zbita Allahu Quran dhe në ka njeftu, ka marrë besatim, jënë zotu të gjith pejgamber parati, se do të flasin dhe do të ju përkujtojnë popujt të tyre, se në fund do tjetë vula pejgamberis i cili është Muhammedi sallallahu aleyhi sallim. Pastaj të dashët e mi është i vetëmi pejgamberi jun aleyhi sallatu sallam, të cilin Allahu e ka vequ dhe ka dalu, dhe të minë pejgamberin të në loë ka thirë, ja ju e nëbi ati pejgamber ja ju e rësull ati rësull kurse pejgamber për ati ka thirë përshambullë ja nuh ose njeri ju në pari, ja adëm ose salihut i ka thonë ja salih ose hudu ti ka thonë ja hud ose musë salih i selam i ka thonë ja musa atë të tërguarit të në respekt i ka thonë ja ju e rësull Ja juhën nëbij Për të regu dashnin e veçan që e konda i këti pejgamberit a.s. Madje në kone pejgamberit a.s. Allahu ja u kanë dalun jërzve Me e thyrë pejgamberin me amen Apo me lagapin e ti e bulkasim Me i thonë a Muhammed Ose me i thonë a e bulkasim baba i Kasimit Por është dash me i thonë O a i dërguar i Allahut Ose a nëbij Ose a rësull Për më armrat të cilën e ka thirrë Allahu Dhul Jalal. Pastaj vëllezër të dashur, për asnjë pejgamber, Allahu para ti nuk është betuar në jetën e asnjë pejgamberi. Vetëm është betuar në jetën e pejgamberit aleyhis salam, ku e ka dënuar popullin e lutit, popullin e hamove, popullin e pederave, ku ne ka dënuar ka thonë Allahu dhul gjelal, është betu njëtën e pejgamberit a.s. Ka thonë Allahu, lë amëruk, pasha jetën të anë o pejgamber, innehom lëfi sekretihim ja me hun, ata jëmë të dhehur pas e pshëve të tyre njëtën e tyre. është betu, për asni pejgamber nuk është betu njëtën asni pejgamberit, përvesën e jetën e pejgamberit ton a.s. Prej gjërave tjera të cilat e ka dalluar Allahu, tek pejgamber është se Allahu Dhul-Jalal mrekullit, cecilin e ka zbrit Allahu Kur'anin a dhe moshan, është gjallë deri në ditën e Kiametit, kurse librat para ti të cilat kanë zbrit, të gjitha janë devijuar të gjitha jënë transformu, të gjitha kanë pësu dhe vijim nga realiteti, kurse libri të cilin jë shpallë Muhammed A.S., Allahu ka thonë, inna nahnu në zëllë në dhikre, o inna lehu le hafidhun, ne e kemi zbrit dhe ne do të arruajim atë. Pastaj të dashur të mi prej regulave të cilat e dalojnë, pejgamberin A.S., edhe pozitën që ka ota Allahu është, sa Allahu i se cilit pejgamberi, i ka thonë zgjithën i dua, qëfar dhe lojduaje qoftë në dynion, apo qoftë në akiret, kune jo pranej. Të gjithë pejgamber, para ti, alëhi salatu selam, të gjithë këta pejgamber të dashmit e mi, e kan lutë Allahun këtë dynion me atë dua. Kurse i dërguar i jon, alëhi salatu selam, e ka rezervua dua në ditën e kiametit, edhe thuval për këmë, E ka rezervu për umetin e ti E ka rezervuat dua për umetin e ti Pra ndaj e vërtet kemi qka me umbur në muslimant Qe kemi pe i gamberin a.s. I dhem shumë dhe i but Dhe njeri që li mendon për ne Mendon për bitë ton Mendon për pasarësit ton Mendon për popujt Për glopin e botës Në përgjësi Nderin ditën e lahtaris Pra ndaj i të dashëvit e mi Pe i gamberi sallallahu a.s është i vetëmit për të cilin ka kalëzua Allahu, se e ja ka falën më katët para se me bo pejgamber, edhe masi që e ka bo pejgamber, për asë një pejgamber para ti, nuk ka kalëzua Allahu në Kur'an, se e ja ka falën më katët ku e kdimin a këto, në e kdimi për hadithit, kur në ditën e kiametit kanë më rinjë njërëzit, edhe ka me qonë qenë ditë e ronë, djeli një plan miko, ka me qenë. Njerëzit kanë me qenë të gjytur në përndjerës të tyre, dhej të zëqë të kamës, dhej të gjyjtë të kamës, dhej të shokat apo brezat të tyre, dhej të gjokës të tyre, apo dhej të gjytur edhe me duur në ndjerës, e asoj dite të lahtaris. Të gjithë, musliman e jo musliman. Kjo do t'ju ndohë të gjithë venditen, para se t'fila i logaria. Para se t'fila i logaria. Logaritdhënia para Allahut, sunduesit i qirës, i cili është i gjithë pushtetshëm. Të gjithë kanë më bëu bashk, edhe kanë më thon, hajde shkojmë atë njerëi i parë. E na është ky ndërmjetse nd të, të, të Zotit, se atë ditë Zoti ka më thën shumë i rrnum në krijesat e tij. Edhe të gjithë kanë më thon, duke fillu prej Ademit. Kur shkoim te Ademi, ka më thon Ademi, alayhis salam, nafsi nafsi, nuk di çka do të bëhet, se ku thy urdhën e Zotit ku kam qenë në xhenet. Pas taj do të qkojmë të nuhe alhejselanë. Edhai do të thotë nefsi, nefsi. Pastaj do të shkojnë te Ibrahim i Alayhiselam. Edhai do të thotë nefsi, nefsi, jeta ime, s'di çka do të bëhet me mua. Pastaj do të shkojnë te Musa Alayhiselam. Edhai do të thotë nefsi, nefsi, s'di çka do të bëhet me mua. Pastaj do të shkojnë te Isa Alayhiselam. E Isa Alayhiselam qoftë nuk jamun ai për të cilin ju jeni duke e lyp, por se ai i cili është vula pejgamberis, shkani te Muhamedi, i biri i Abdullahut i cilë është vula pejgamberisë dhe kur shkojnë pejgamberi alayhisalatu selam thonë po unë jam ai i cili jam i vetmi i cili ka mundsi tash Zotin më lut për me fillu llogaritdhënja prandaj këtu veçohet dhe dallohet pejgamberi jon sallallahu alei wasallam pastaj të dashurit e mi të vetmit pejgamberit ton alayhisalatu selam është Allahu i cili ja ka leju plaçkën e luftës me përfitim, kurse te gjithë pejgamber para ti, të gjithë e kanë pasur ndaluar me pra, me marr dhe me pronocu plaçkën në e luftës. Nëse është ka lufta e hallollit, edhe plaçka halloll, Zoti ka zbritni zjarr prej qielit dhe e ka marr plaçkën në e luftës. Nëse nuk ka çen halloll dhe nuk i nën respektu rregullat e Zotit në tokë Ata nuk ka zbrit zjarë dhe është kanë argument se këtu këni bo një gabim, apo këni bo një shim, apo një lejthitje, apo një rëshqitje, apo një zullum të caktum e kutadione. Kërsa është i vetëmi pejgamberi të në lejë salatu selam, që në rast e lufte ju lejohet luftatarve me prëmsu pra prejnë dhe po plachken e luftes. Pasta i të dashmë të mi prej regulave nështë, që duhet me ditë pozitën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam është se në ditën e kiametit Allahu ku me adhon një privilegj pejgamberit ton aleyhi sallatu sallam që nuk i ka adhon askujt para ti e ajo është ka me kom cilësine dëshmitarit por ju vetëm aj por ka me qenë me krejt pejgam, me krejt umetin e ti me krejt umetin e ti me krejt pasust e ti logarit e vlajdoqër me ndo për një qast në ditën e kiametit Ti e dalë para Allahut Edhe Allahut dhul gjelal Pëfton Nuhin Aleyhi Selam Që shkohar në hadith dhvërtet, dhe vërtet Dhe për i thot O Nuh, ja Nuh El beladhte A ke qu e manetin tim në vend Nuhi ka me thonë Po Allah, 950 vjet i ku më thyrë popullin në Islam Popullin Nuhit 950 vjet është thyrë në Islam Kan me thonë popullin Nuhit O Zath ne këto nuk e në gjuhum Kur këtë njëris në ka fëllë, asë për Islam, asë për Imon, asë për Namaz, asë për Ramazan, asë nuk në ka fëllë për Hajj, asë nuk në ka fëllë për Burni, asë nuk në ka fëllë mos me u boshki, asë nuk në ka fëllë për Kurqë, kur në këtë njëris se këna po. Qure vlasni, 950 vjetë me mohu këto, këtove që bojnë faqezit, këto din me thonë, dhe që njërës të pushtër dhe njërës të ligë, atërë Allah dhe pse e din, për përhirë të dialogut, Allahu të bërë këhu dhe ala, dhe të thotë, o nuh, aki dëshmitar. Nuhi a lehi selam, ka me thonë po Allah, dëshmitari janë është Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe umeti ti. Wallahi pirola i kofta ti cini desë nuk e dojtë pejgamberin a lehi selam. Se ajko mu konë bashkë me pejgamberin a lehi selatu sallam, dëshmitari i Allahut në ditën e kiametit, kundrejt popullit, Jo besimtar, kundrejt popullit zulumqar, popullit nuhit, alehi selam. Pra ndaj i vlazër të dashur, këto janë disa vequri, disa janë shkurta zi, në pikat shkurta, se qëfar pozite kohë këpë i gamber i Allahut, të Allahut dhul gjelal, se si ku njerëzit të adinin dhe të ledzoni për biografin e ti, do të pa isen me moralë, dhe virtytat larta, te cilat fatkeqësisht sot janë duke na mungu. Fatkeqësisht sot janë duke jemi duke çalu për shkak mungesës së njerive tona që e kemi për pejgamberin tonë Ali sallallahu alejhi dhe salam. Që e kemi për pejgamberin sallallahu alejhi dhe salam. E un shturp sot njerëmi i thon vetë të musliman? e mos me njof pejgamberin e ti, mos me dit kush e pejgamberin e ti, mos me pas as një laj lidhje për pejgamberin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. E lu sallallahu ndhul gjelal, që të nabashkoj, Qe Allahu Dhul Xhelal, shpirtin të nazeroj, zemrën në islam të na forcoj, mendjet tona të na ndriçoj dhe mundësitë tona për të kuptuar këtë fe, për të jetsuar këtë din, Allahu Dhul Xhelal mos na privoft يا رب العالمين në asnjë çast dhe në asnjë rrethon. E pulu qouli hadha astaghfirullaha li wa lakum. I thash të fjalë duke menuar dhe duke pretenduar dhe duke shpresu se Allahu Dhul Xhelal do të na fal dhe do të na letson dhe do të na ndihmon që nëse kur dalun para ti aj t'na mundson ja robim ustrehunen hien e arsheti qe nuk ka hije tjetër pos hije se ti kërkoni falje se zoti ju pranon alhamdulillah ya robil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawm al din thumma amma ba'd tad'u shtemi Pse njerëzit nuk e kuptojnë islamin? Pse njerëzit nuk e kuptojnë fjale në Zotit? Pse njerëzit kanë botë kuptimet këqia ndaj Allahut e pastaj ndaj pejgamberi ti sallallalli i sellem? Sepse jënë pozicionu gabimisht në të kuptuarit e islamit, cili është lëzër të dashën. Nëse ti, dritës e djelit, i delë për para, ti nuk mund është me pa. Sepse ajo ti merë sytë, Por ti nëse dëshiran me pa, nëse dëshiran me eksplorum të mirat të zotit, me sytët u që ti ka falë allohu, e ata janë kriesa, si kurse kejtë kriesat të zotit, ti duhet dritë të zotit karshime i netë. Qështu nuk pengohet drita, edhe nuk të merë sytë, por nëse i delë për para, valohet të merë sytë. Ose një shambull më praktikë, nëse njësëm përprishtin në sabah, ku linë djeli, duhet ose mi posë një poljë syze, ose këto që kemi përmbi vetura me zbrit, pëngesën e djelit se t'i merë sytë, së mu është me vëzit. Ose e kundrëta, kërë zvish pejë prishtinë e pas dite, edhe djelin e ki përpara, prapë t'i merë sytë, qashtu të doshurit e mi, drita e fja në zotit, dykon për pe pëngon, se ata gabimisht jenë po zocjenu ndajsoj, këtë qanë bule morra, për me obo me juve, minetit, popullit, mos i rejni karsi, balë për balë, dritë të zotit, se ju qërën, e nuk mundi me po, qëka është e vërteta, pasaj ka bat ju pështjelen, pasaj i të doshën i të mi, me ndoni se, nkenim, nuk keni me vdih, me asë një rëthalë, sepse gabimishti një pozicionu nda i dritë të zotit, nuk sheni mirë, a nëse doni me po, Dritën du të me posë për para E ti me ka mbra pasaj E ku që ka në drita Ti du të me shku pasaj A tërë ndryqohet Edhe reflektohet Dhe rrugtimi jëtë është i sukses shumë Për të shku në akhirat Pse ndodhën të na zënkat Vërasjet Problemet E të natyrave të ndryshme Vëtëm e vëtëm Se kemi në spiritin Dhe të zemra tona Me ndje malsi Sepse nuk njofum Muhammedin a.s. Uzimet e ti Mësim Vepra të tjetë burënëre Të cilat i kanë installu në shëqeni Të dashurit e mi Që që ka thonë një djetar Ti duhet në vazhdimësi me fësit të në me i folë Edhe mos me le juaj mu trimnu Edhe mos me le ju e pshyt Ty vloj i dashur me të dheq Por ti me i thonë dhe se taku është me një gjaltri Me i thonë i lumi kë Kë korastin ideal me fitu kurse une, kam gjynohë e ma shumë se kë, varse kurta kuash me një plak, me i thonë, i lumi kë, sa vepra të midha kë ka bon, e una Allahu Alem, a kam mundësi me i punu ato vepra që këj ka punu. Pra ndaj gjithë mund ti me i thonë vetit, se ti munësh, por nuk jaj i cili jam une, sepse që kjo fjall jam une, une, une, si une që di, si une që kam, si une që menej, si une që flas, nuk o kërkush, kjo qofën kam në atëri. Kjo fjal, edhe kjo mëndim, edhe këto ide që ofën ka me nëthi, si une që di s'ka, si une që tham s'ka, duhet me ditë lazër të dashër. Që shka thonë Allah në Kur'an, uëfou ka kulle di ilmin alim, e pas një të ditur, ka që din ma mirë se te, e din, edhe thujnë, edhe flasin, por nuk duhet njeri me urebelu prej mësimeve të Zotit sepse Zoti pastaj na dënon. Elusallahu te barekau taala të na furnizoj me dituri të bollshme në mënyrë që Allahu dhul jalal rrugën të na drejtçoj. Elusallahu te barekau taala që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gjithë sahabët e tij, me gjithë familjarët e tij, të gjithë ti, të, gjith të cilët e pranuan dhe thirrjen e tij nuk e refuzuan. Allahu me xhenetish përblej. Allahu dhul jalal ti knaq pas shumë e shumë vujtësh, e përjetimesh, e torturash, e plagjesash e fosës që ta burra dhe ato gjeneratora të arta i përjetuan me trupat e tyre, me shpirtat e tyre, me zemrat e tyre, me jetrat e tyre. Allahu ti pagu ya ja Rabbi dhe ti straj nën hijen e Arsh-e A'la, hijë tjetër që nuk ka pas hijes se ti. Të dashurit e mi, edhe një herë ju bëj me dije se kemi një ditë e madhe dita e Xhuma, dita e salavatit. Qani salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita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 Të dashur të mi, besimtarë të nderuar, zotohuni këtu në këtë ditë të Xhumas, para Zotit, sa para Tinit ditë të keni me dal. Dhe thuani me shpirtin tuaj, me zemrën tuaj, o Zot, ndaj fal gjënohet. Se s'ka kush që na fal sikur se ti. Prandaj ti duhet të kemi dorzu, e nëse ti nuk na fal, vaj halli për ne në këtë djalë dhe në ditën kur para teje kemi medal. Zotë, me dal. Thuaj Zotit çdo me shpirtën të zëmrën tonë dhe bën në jetë me i fal pesë votë namaz e me lëm punën e keq dhe punën e ligë, se pun tek qija dhe punë e liga kërkonin xhenet nuk e kanë qiu, po në rudhu bilah xhennemeto njëri ka mundsi me u përfundu. Allahu na mbroj neve familjet tona Së mund <tod> të tanë Allah i shëroftë Të njërë të thanë Allah hu i begatoftë Allah hu dhul gjelad njerëzve me borqë Allah hu jahu në cofë borqët me i pagu jara bel alemin Allah hu dhul gjelad dhe zrëve tanë në siri Ju dhasht ku vetë e ju dhasht mundësi Që e er rëmikun e er rusis dhe të sërbis Aleatin e dreqit mëllkum Besharësatin Allah hu qafën me jahu thë jara bel alemin Allah hu i shkatroftë jara bi Pasurit e tyre, fuqit e tyre I dopsoft dhe i shkatroft Dhe i pasurit e tyre i tjetërsoftë Inneke, waliju dhalike, wal kadiru alehi, të dashur të mi lutë në zotën që t'ju uzoj, dhe t'ju forcaj, dhe prindrit juaj, Allahu dhul gjelal nëse jenë të gjallë t'ju uzoj, por nëse jenë të vdekur me t'gjennet, Allahu t'ishë përblej se prindrit dhe haku t'prindrëve kur në asë një rëtha nuk mundu me ju dalë. Haku t'yre në asë një rëtha nuk mundu me ju dalë. Në lëzë të dashur, fatë Allahu mësurën Ale Imrani që në të rëthan Wan tumul a'loun in kuntum mu'minin. Ne sa jeni besimtar, të vërtet do të jeni të shpëtuar, por me kusht se vërtetësia juaj në imanin tuaj ajo ju bën që nuk do të dobsoheni kur të tjerë liçtohen, edhe nuk do të liçtoheni kur të tjerë do të dobsohen. Zoti ju rujt, edhe ju forcoft, përgatituni me fal xhuman dhe Zoti kabull të gjitha veprat e mira ajo ja Rabbi na i bofte.